94. Найвища гора Таким чином я заручився на світанку з найкрасивішою жінкою в світі. Я також погодився стати наступним президентом сан лоренцо Папа ще був живий, і Френк вважав, що мені б не завадило одержати його благословення. Тому як тільки Борасізі сонце з'явилось на небі, ми з Френком поїхали до резиденції папи на джипі, щоб позичили солдатів, які охороняли нового президента. Мона залишилась у Френковій оселі. Я поцілував її, ніби творив священний ритуал, і вона занурилась у священний сон. Ми з Френком їхали між гір, повз гаї диких кавових дерев, а з правого боку нас осявало полум'я світанку. У цьому сяві я збагнув усю велич найвищої вершини острова – гори Маккейб. Вона здіймалась, мов велетенський синій кит, моторошним горбом, а на самій верхівці стирчало щось подібне до кам'яного пальця. У масштабі кита це міг бути уламок гарпуна, що застряг у босі тварини. Все виглядало настільки неприродно, що я спитав у Френка, чи це не витвір людських рук. Він пояснив, що це натуральна формація. Більш того, він стверджував, нібито люди, наскільки йому було відомо, ніколи не підіймалися на вершину гори Маккейп, на перший погляд нічого складного, зазначив я. Сили гори були не крутішими за сходинки якогось палацу, а палець на верхівці, якщо придивитись, Мав досить зручні виступи та карнизи. Може, там якесь святилище? Табу? Може, колись і було. Поки не прийшов Боконон. Тоді чому ніхто туди не піднявся? Досі нікому не хотілося. Може, я туди полізу? Тоді вперед. Вам ніхто не заборонить. Ми мовчали, потім я спитав. Що ж взагалі є священним для Боконістів? Наскільки я можу судити, навіть не Бог. Отже, нічого. Тільки одне. Я спробував здогадатись. Океан, сонце. Людина, сказав Френк, оце і усе. Просто людина.